Fățărnicia Iisus le-a zis, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, Luca Luca Pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe din lăuntru sunteți plini de fățărnicie. Iacov 3 cu 17 Fățărnicul se preface numai pentru a lua, nu pentru a da. Sfântul Ioan, gură de aur. E grea situația când pe buze se află spințenia, iar în inimă, fără de legea și răutatea, Ava Isaia. învață limba să vorbească ceea ce ai și în inimă, Ava Pimen. Să nu fii cu două limbi, adică altfel așezat în cuvinte și altfel așezat în conștiință, căci unul ca acesta, potrivit scripturii, cade sub blestem, Marcu Ascetul. E mai bine ca fiind bun să treci drept om rău în ochii altora, decât fiind rău să ai slava celui bun și să fii pentru oameni un mormânt înșelător, care în este plin de putoarea morților care putrezesc, iar pe din afară strălucește prin albiața și culorile plăcute la vedere. Sfântul Grigorie, teologul Să nu fie una pe buzele voastre și alta în inimă! Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit, Galaten șase cu șapte, căci el vede de o potrivă și cele ascunse și cele vădite, Ava Isaia. Ceea ce este o travă la șarpe aceea este vicleșugul la om, sfântul Ioan gură de aur. Dacă cineva te laudă cu fățărnicie, mai târziu te va și o mar cu Poartă chipul virtuții, dar nu cu scopul ca să înșeli pe cei ce te văd, ci ca să le aduci folos, Sfântul Nil Sinaitul. Cu vorba mulți îl urmează pe Dumnezeu, dar cu obiceiurile fug din fața lui. Sfântul Grigorie teologul. Omul evlavios nu voiește a se arăta lumii ca evlavios, pe când cel înșelător, ca unul care privește faptul ca un meșteșug oarecare, se îmbracă cu haina unei vlavii prefăcute și exagerate. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu merită mai mult dispreț ca omul veninos și viclean. Sfântul Ioan Gură de Aur. Rugăciunile și nevoințele celui ce are una în inimă și alta pe buze din viclenie sunt zădarnice a Isaia. Adeseori cel ce spune adevărul este urât de cei fără de minte, iar cel fățarnic este iubit, dar niciuna din aceste răsplăți nu ține multă vreme, căci Domnul va răsplăti fiecăruia la vremea sa ceea ce trebuie. Marco Ascetul Dovada iubirii nefățarnice este iertarea nedreptăților. Marco Ascetul Când noi îl slăvim bine pe Hristos, însă nu viețuim bine, atunci îl ne cinstim, pentru că recunoscându-l pe el stăpân și dascăl, îl disprețuim. Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu este atât de drăcesc ca a face cineva un lucru de ochii lumii. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel mai mare viciu este atunci când pari virtuos fără să fii. Spântul Vasile cel Mare.